Sara Lidman, Kärdalens, Jortronlandets och Beramisters uppskattade författarinna har åtalats i Sydafrika för brott mot en av unionens raslagar. Hon reste ner till Sydafrika i somras för att i den nya miljön förnya sitt författarskap och för att finna nytt fäste för sitt engagemang. Det är det arbetet som hon kommit i kontakt med folk som en vit inte får ha kontakt med. I Sydafrika är det enligt lag förbjudet för europeer att umgås med svarta. Och att då hysa vänskap till en svart av motsatt kön kan rendera straff enligt omoralslagen. Det är ett sådant straff som nu hotar Sara Lidman. Magnus Faxén om åtalet mot Sara Lidman. Efter det att anklagelserna mot Lidman blivit kända belägras hon av journalister som försöker ta sig in i hennes lägenhet i Johannesburg. Innan hon flyr därifrån intervjuas hon på en knastrig telefonledning. Ja, det, det är väldigt idag. Så eh, att är så flottant ett hård här. Eh, står efter två människor utanför en dörr och de går aldrig direkt från. Och de står på taket i eh, huset mycket över gasen och, och, och försöker se in. Ni är alltså utsatt för terror? Man kan Ja, det var både igår och idag. Det har varit väldigt svårt. De har inte trakasserat det så så att de har försökt att göra er illa på något sätt? Nej, är inte på något sätt. Varken hos polisen eller Nej, absolut inte. Det här är bara ett tekniskt råd. Det är inte för något, sätt. Nej då, det är inte idag. Ett tekniskt Vad har ni för möjligheter att gardera er? Jag försöker komma igång någonstans. Jag har vänner som ska hjälpa mig till det. Vi vänta på det. Jag vill att min telefon också är beväktad. Vi kan höra hur de bryter på dörren. Målet mot Saralidman läggs ner. Sydafrika lämnar det brittiska samväldet eftersom rasåtskillnadspolitiken i landet inte accepteras. Det sker samtidigt som flera andra afrikanska stater under året blir självständiga medlemmar av samväldet.